Plaza ederra dugu herri honetan, e, eh, Bai, baina zertara etorri gara ona. Zuk ez da zuk bazkaldu nahi, ezta? Ez. Ba, hemen zer edo zer erosi, eta etxean prestatuko dizut, ados? Hm. Zuk prestatu behar duzu? Etzarrafi datzen ala, orantxe ikusuko duzu. Egunon? Egunon? Eguardia pasatu data, goizeko zazpietati gaude hemen. Bai, baina gu oraintzea ateragara fakultatetik. Aizu, zerbait erose nahi dugu bazkaltzeko? Baduz du letxugarik? Josu, entxalada bat prestatu nahi didazu? Shh. Goizean goiz bai, baina danak saldu ditut. Eta eskarolarik, gelditzen zaizu? Urte honetan ez ditugu izaten. Orduan zer daukazu? Ba begira, espinaka ederraskoak dauzkat. Indarra handia ematen dute. Espinakak... <laughs> Ez alakizu prestatzen, sukaldari jauna. <laughs> ez takiela prestatzen, oserraza da gazte. Aurrena, erosi 2 kilo espinaka, kilo bat patata eta bara txuriak. Eta zuk hori dena badaukazu, ez da? Noski, jarri ura irakiten, olio eta batekin. Gero, garbitu ondo espinaka guretan. Bitartean, zuritu patatak ondo garbitu eta txiki txiki egin. Ondo da, eta gero? Ez duzu jakingo bexamela egiten, ez da? Ez, bueno... <laughs> Orduan, espinakak eta patatak uretatik atera eta platerre batean jarri. Eta bitartean berotu olioa zartagin batean. Orain arte esan duzuna oso da. Baratxuria zuritu, xerratan moztu eta bota zartaginera. Eta bi minutu pasatuta bota olioa eta baratxuriak espinakei, ados? Bai, bila esker, zenbada? Espinakak, patatak eta beratxuria, beratzi euro eta berroa Tori, hemen duzu. Buena, agur. Guazen, argiña, no?